Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 8. Idag pratar vi bland annat om vem vi kan kalla syskon. Om filmen Avatar. Och vad det innebär att verkligen se någon på djupet. Och detta gör vi utifrån texterna för söndagen efter Alla helgons Jag vill så här i förväg be om ursäkt lite för tekniken. Det blev inte den bästa inspelningen. Vi får väl säga att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 Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig Utan låta dem uppstå på den sista dagen Till detta är min faders vilja Att alla som ser sonen och tror på honom Ska ha evigt liv Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen mm. Det var dagens text ehm. Har du någon eh, första reaktion, Erin? Min första reaktion när jag läste den, mm. det var väl, eh, ja <laughs> säger du det? <laughs> Nej men jag tyckte den var rätt så, eh, alltså jag vet men i början väldigt platt liksom, eller inte ett sägande, lite självklart i sig liksom, eh, det här har jag hört, det här var väl inte så nytt och så där försökte jag liksom. Det var nog min första reaktion. Ja, men nej, nej, okej. Okay. Mm. Och, och det ligger nog mycket i liksom Tro på mig och du får ge ut liv. Att det finns med sen tidigare på något vis i min kontext och Så, mm. så att jag tyckte inte det var något jätte. Det var inget jag hajade till på direkt. Nej, nej vi får inte så många liksom köttben att tugga på här. Mm. Nej, inte, inte nej, inte i första hand. Nej, inte i första hand. Men sen som vi går liksom ja men vi går någon meter under ytan och, och mm. ser vad som händer där. Eh, är det något som eh, utmanar oss? Alltså det, det som jag tänker rätt så mycket på, och som jag tycker eh, är svårt generellt, liksom, det är den här. Eh, och alla som ser mig, ser zonen. De ska inte gå förlorare. Men de som inte ser då, eller så. Vi, jag kan känna ibland, det liksom kan också när jag inte ser solen. Och vad det nu innebär att se sonen, det är ju också i sig en, en stor diskussion. Liksom. Men vad, vad händer då? Mm. Vad, vad händer med dem? Och det är en ständig kluvenhet. Liksom. Ja. Att alla, alla ska med, men alla kanske inte kan vara med. Det är liksom en dubbelthet där. Ja, och, och man kanske kan få kalla det för en, en, en smärta. Alltså att det är smärta i texten. Ja, absolut. Att det är svårt. Eh, men för på ett sätt så kommer den här texten med ett stort hopp. Mm. Eh, och någonting vackert. Liksom. På ett sätt så får vi lukta på den kanske finaste presenten vi kan få. Ja. Och samtidigt liksom, på de här få raderna så, så, så, så, så kommer också smärta till oss. Ja, att det I samma stund. Ja. Alltså går du att njuta? Ja, igår så var jag på väg till, till kyrkan. Jag var i London och var jätteglad och skulle gå dit och såg fram emot det. Och på vägen så fick vi liksom, eh, hoppade, liksom kliva över uteliggarna som, som låg mellan Leicester Square och kyrkan vi skulle till. Om mm. det var också det här liksom, ja, men kan, jag, kan jag då glädjas över att gå till att kyrkarna får vara med om det här, när jag måste kliva över de här människorna, mm. eh, att det får gå mm. i samma rum. Liksom. Och det där tror jag är en svårighet vi har liksom, i Svenska kyrkan. Alltså, jag hade dop eh, förra veckan och <laughs> så slogs jag. Liksom, jag hade när det där lilla barnet och höjde upp det då och så sa jag orden som man brukar säga blir dop. Liksom. Ja, Axel, vi välkomnade dig i Guds stora familj och tar emot dig med stor kärlek och förväntan. Och så gick jag runt och introducerade Axel och sa, rätt så oreflekterat märkte jag först, liksom, eh, Ja men här, nu är Axel inte bara eh, liksom en släkting, en vän så han är faktiskt en syskon mm. i Guds stora familj till oss. Och då slog jag, Nu Jag det här. alla här inne är kanske inte döpta, <laughs> liksom, och, hur, och föräldrarna, jag försökte liksom se doplackheten framför mig, igen. hur var det med dem? Jo, när de är döpta och, och sådär, och, liksom, och någonstans blir jag så, men, men jag måste ju kunna säga det, liksom, jag befinner mig i kyrkan, jag måste ju kunna säga att, äh, att det är, är, är ett syskon Liksom, i Guds stora, rika familj liksom, och vi döpte syskon och sådär. Liksom, alltså det måste jag ju ändå kunna säga tänkte jag. Men jag la in en passus. Så det, det gick på liksom, fem sekunder. Och vi är ju alla syskon i mm. världen känner att ja, det av blev det liksom, även för de som inte är döpta. Men, men det där är ju en ständig liksom, balansgång. Mm. Att eh, vilja vara inklusiv mm. eh, och det tror jag vi kämpade för mycket med liksom. vi vill vara väldigt inkluderande och inklusiva och så samtidigt komma ihåg att men vad är varf, vad är då skillnaden med att vara döpt och inte döpt? Liksom? vad är då skillnaden liksom, med att se och inte se solen? Liksom? du måste ju kanske ligga någon skillnad där i och det får det finnas liksom. mm. det måste ju få finnas en skillnad för annars skulle det ju bara vara ja, ingenting eller liksom mm. varför skulle det annars göra skillnad i mitt liv eh, att vara död och det, det måste ju fort finnas där liksom. men det, det är ju klart att det smärtar liksom, när man inser att några inte tar del av det jag upplever att jag har del av det jag tycker om och det ja. som är fint för mig så. och det är ju något paradoxalt liksom, eh, när man på något sätt, upptäcker den här skatten som är tron och det här att när man på något sätt Drabbas av det här att faktumet att man är döpt och omsluten och, och verkligen mm. kan fatta det någon enstaka dag om året hur stort det är. Liksom. <laughs> Just det. <laughs> det här var ja. eh, då blir det ju det också, ja, men då blir det också någonting paradoxalt ju, för ju, ju större skatt jag upptäcker att jag har, ja. desto ja, nu fastnar vi i det här lite grann. Ja, det gjorde vi lite. Men, men det, det är ändå någonting som vi alltid måste leva med. Ja, absolut. Och, och i... Just i sådana här när det handlar just om vad händer efter döden och det eviga livet och uppståndelsen. Det är ju där det blir så tydligt liksom, mm. att eh, det här tron på något vis kan faktiskt bli en avgörande faktor liksom, mm. för oss. Och det, eh, det lever vi ju alltid med i liksom, sorgsamtal och så vidare. När man träffar folk att vissa liksom, måste säga att han var inte så troende men vad tror du hände med honom då? Mm. Och få svara på den frågan, det är ju väldigt svårt. Liksom. Det kan man ju knappt göra, men om man lät någonstans sådär. Jag brukar säga ja men Gud trodde ju säkert på honom. Ja. Alltså, så mer kan vi ju inte veta, men eh, jag, jag tror att Gud trodde på honom. Jag tror Gud trodde på alla människor liksom. Sen hur du, du vi besvarar för det är ju en annan femma. Ja. Men eh, det, det är ju i de här situationerna, och just den här texten är ju så... Liksom, den som ser sonen, okej. Okay. Mm. Där, ja, vad är det? ja, där läste jag i en bibelkommentar att eh, när se står i samma mening som tro mm. så betyder se, eh, alltså på djupet, se. Ja. Eh, och det fastnade jag vid, det tycker jag är så spännande. Vad är det liksom vi på djupet ska se när ja. vi ser Kristus? Precis. Eh, alltså vad är det... Får jag, får jag bara säga vad som, vad som slog mig när jag läste texten? Ja, absolut. Ja. Eh, ja, men absolut. Jag tänker att de, den här texten handlar ju väldigt mycket om... ...om livet efter döden. Och, eh, och, och jag undrar att... Alltså, ...vad det är vi verkligen ska se... ...kan det vara det att det liksom inte finns något att vara rädd för? Att döden är, är övervunnen? Alltså Det kan ju vara det som... Vi leker med tanken. Mm. Eh, och, och då undrar jag... ...att det, det är ändå väldigt många människor som som lever liksom så, nästan, alltså som lever med en väldigt stor dödsrädsla mm. alltså dödsrädsla nästan kan ta över livet och så kan det vara för mig också somliga dagar, alltså rädslan inför döden är ju så på något sätt det är det enda vi människor har, eller, att vi ska dö är det enda vi människor har gemensamt ja. och det är nästan onaturligt att som människa leva utan fruktan inför döden mm. eh, och samtidigt så finns det ju människor man möter eh, ofta troende som inte är rädda. Som säger att de är inte är rädda utan snarare liksom nästan längtar mm. efter att få återförenas mm. och säger liksom nästan uttrycker så här men jag, jag måste ändå vara kvar här några år men snart liksom ska jag få, få åka hem. Ja, och då de ser det härligt Ja. Och då tänker jag mycket för, då för oss andra eller andra människor är ju Liksom rädslan inför döden är nästan som en drivkraft, alltså det är också en drivkraft i skapande och sådär ju mm. alltså och dödsångesten och, och så mm. och då undrar jag liksom litegrann vad det innebär för livet här och nu om man, om man kan leva med det här att det, alltså det finns egentligen ingen död alltså är det inte Just det, det? Ja, men det är äh, på något vis det, det vi i slutändan blir, är ju att det inte... Ja, just det. Mm. Att döden är ju övervunnen. vi har liksom inget att vara rädda för. Nej, det finns ingen död. Nej. Och eh, alltså, vad, vad kan det innebära här, här och nu? Det påminner mig om en film jag såg, som jag inte alls kommer ihåg vad den heter. Men då fick de ett besked att om tre veckor kommer en meteorit och slår till på jorden och vi kommer alla dö. Mm. Och, med, liksom, i radio. och det var, det var så ja men det kommer hända liksom. vi kan inte stoppa det vi har försökt, det kommer inte gå det kommer komma en någon. och då var det på något vis som att döden kommer ju om tre veckor mm. men den den finns, men den finns ju samtidigt inte som i liksom jag kan dö på det vanliga sättet på något vis, liksom. så folk började bete sig extremt märkligt, för att de blev så att säga odödliga mm. i tre veckor Eftersom de kommer att dö. Och det var rätt så en sjukt spännande grej. Liksom. Vad, vad hände med oss när döden inte blir det här? Så vi går kring och har ångest för det. För det kunde man inte ha då. För man visste liksom, att om tre veckor så är allting slut. Mm. Eh, och då, då ballade alla ur. Liksom. <laughs> ja, men alla blev sådär, åh man måste göra saker man inte har gjort. Eller, liksom. Och vissa kunde inte hantera det och tog livet av sig i förväg. Och liksom, det var... Och det Filmen slutar verkligen med att den, alla dör. Liksom. Mm. De här tre veckorna går. Men det var som ja, om döden inte fanns. Mm. Som, eh, I den dimension som vi har just nu liksom, för oss, just där att man kan ha rädsla och ångesten och sånt. Den, det existerar inte alls. Och Jag undrar om alltså man hade varit lyckligare om döden inte hade funnits. Det tänker jag lite på. Jag tror inte. Jag tror vi behöver död för att på något vis, alltså vi behöver kontrasterna i livet. Eh, vi behöver kontraster i en måning. Det finns alltid svart i en måning. Oavsett färg så finns det alltid stråk av svart. Mm. För att vi behöver kontrasterna. Vi behöver liksom saker som eh, markerar och tydliggör och sätter gränser. För att utan det så... Alltså när jag, jag hade inte redat leva i ett samhälle där, utan död. Även om döden för mig inte innebär i första hand ångest. Det, det hade varit så mycket sorg kring det kan jag känna såklart. Jag har ett litet barn, jag har en man, jag vill liksom leva mitt liv. Jag vill finnas där som mamma och förälder och fru och massa grejer att göra också som människa kvar liksom. Men, men det kanske är min tro som gör att jag inte är så rädd inför det det mm. för sig, men då det kanske händer. Fast ja, att leva utan död, det blir så här. jo men på ett sätt och vis så gör vi ju det. Om vi, om, eller vi jag gör det på sätt och vis. Ja och när jag säger alltså leva utan död, jag, ja men, men jag, alltså, alltså är det inte det? Eh, jag har en, en, en, en präst en gång säga så här att egentligen så borde, Eh, kristendomen inte heter Kristendomen utan den borde heta den tomma gravens religion. Ja oh, just det. Ah, ah, är ah, ah. Eh, det är säkert någon som har skrivit det. Vi, vi skäll ju <laughs> från varandra hela tiden. <laughs> liksom. Ingenting är nytt. Eh, men, men, eh, ja, men att, att det, och det handlar ju liksom om att, att eh, ja, men jag menar jag Jesus gick in och, och eh, kämpade mot döden och vann. Mm. alltså på något sätt och har, mm. har, har vunnit en segen mm. för oss så det är klart att det finns, döden finns ju som ett slut som ett mm. liksom ja men nu slår, slår vi igen de här bokpermarna liksom. mm. nu tog det här eh, livet slut mm. men eh, det öppnas ju på något sätt en, en ny bok, en annan bok mm. efter den mm. det, är väl, det är väl det vi får leva med liksom. och om man då kan ta till sig att man inte behöver vara rädd mm. ja för det är väl det jag skulle säga det viktigaste med den här texten är just det att inte vara rädd. Mm. Så, alltså det, det som ger mig något form av hopp i texten är att liksom, inte gå förlorad, mm. utan ha evigt liv. Liksom det, och sen, det är ju det jag säger i varje begravning. Liksom. Det är ju det jag vill att alla ska höra. Jag brukar säga det på sorgsamtalen rätt så ofta. Jag kände ju inte den här personen som ni kände den, liksom, som mycket giftigt tal mitt huvuduppdrag som präst vid den här begravningen är att tala om evighetens hopp. Liksom. Mm. Som innefattar såklart era släkting, mamma, pappa, son, liksom, dotter. Och sen, naturligtvis, så pratar jag om henne också av det lilla jag har hört. Liksom. Men, men att det, det är mitt huvuduppdrag för att det är jag tror också det är något människor behöver höra. Mm. Vi hör inte det så mycket. Mm. Liksom. Eh, jag tänkte Anders Kompass visselblåsare eh, från FN i sin söndagsintervju i P4 så sa han, det här, då fick han frågan om han trodde på Gud och så sa han liksom, ja eh, för att göra eh, men han blev lite ställd överhuvudtaget för frågan men eh, ja det han. och då fick han också den frågan tror du trodde på en himmel eh, och det har jag börjat med mig rätt så mycket det han svarade det var att alltså, jag har upplevt himlen flera gånger på jorden Genom olika erfarenheter och upplevelser så har jag upplevt liksom himmelika på jorden. Så för min del, alltså, jag behöver ingen himmel jag, efter döden. Liksom. Men för alla de barn jag har träffat som har dött i svält, som har dött i ja, fruktansvärda övergrepp och tortyr och sånt. För dem måste det finnas en himmel. Mm. Och det var något som jag verkligen har tänkt på också. Sådär, att det, Jag kanske känna mig väldigt så... Ja, absolut. Jag, jag tror ju starkt på att det öppnas en ny bok efter... Det här är livets bok. Jag kan samtidigt vara så, ja, och det är ju gött. Men för min del så är jag rätt så nöjd. Eller så här, mm. jag känner mig rätt så lugn och trygg. Liksom. Jag är oerhört tacksam och glad och lycklig över mitt liv. Liksom. Men det finns så många människor som inte har levt så här privilegerat som jag har gjort. Och som har levt fruktansvärt liv. Som knappt har fått leva liv. Och för dem så hoppas jag verkligen att den nya boken är fylld av frihet, av kärlek, av gemenskap, av hopp. Och då, då blir det ännu viktigare att säga det om och om igen. Att evigheten finns. Liksom, och där är det ljus. Där finns inte mörker. där finns inte Att man verkligen får liksom, tydliggöra det starkt. Och där är det inte så som det var här. Mm. Och det behöver inte vara människor i tredje världen. Det kan ju vara väldigt många runt omkring och som lever i ensamhet. Som lever i missbruksförordnande. Som lever i... Ja. Mm, fångade i ett liv som de inte vill ha. Ja, precis. I ja. ja, det, det nya livet i alla fall men det är, är aspekten liksom. där, mm. där är det något annat. Ja, vad är det det är någon det är någon sån här karaktär i en bok som när, det är någon som kommer som alltså, ja, det är någon klassiker. Jag, jag, jag droppar inte det nu. Jag får, jag får läsa dem. Eh, nej, säger, eh, det är någon som frågasätter en kvinnas tro, en prostrerad kvinnas tro. Och då säger hon så här, alltså män har tagit ifrån mig, eller kanske människor har tagit ifrån mig allt. Värdighet, allt. Ta inte från mig det här också. Mm. För det är det jag lever på. Mm. Och, mm. Men, men hur... Ja, men för, för det här har jag ju också... Alltså, jag har rest och bott en del i Latinamerika och Afrika. Och där är ju den, eh, alltså, den pentekostala kyrkan mm. jätte, jättestor. Och där har jag mött människor som verkligen lever på det här. Det är det här som får deras val att fungera. Ja. Att de vet att det kommer en, en framtid Alltså det kommer någonting annat eh, och, och jag kan ju inte säga Någonting om deras liv Om deras verklighet mm. Jag är väldigt ödmjuk inför det liksom. mm. alltså Hade jag varit en mamma i Guatemala Och fått välja mellan att gå in i en kyrka Eller låta mina barn Svinna gängvåld ja. Så hade mm. jag gått in i kyrkan såklart liksom. mm. Mm. Eh, vi, vi kan inte säga någonting Om deras verklighet Men, men hur alltså det är en väldigt vacker tanke Men hur hur kommer vi bort från det här? Alltså, vi behöver inte kämpa för you get pie in the sky ja, when you precis. die. Ja, exakt. Och det, det där är ju... Ja, men precis. För det, risken är ju att man fastnar i det då. Att man bara stannar där och tänker ja, ja då kan jag hänga här. Mm. Det blir bättre sen. Mm. Um, alltså, jag, ja. Jag drivs rätt så, snabbt, eller rätt så starkt av det här att vi ska skapa Guds på jorden här och nu. Liksom. Här och nu ska vi göra det. Att det är vad Göte Texten uppringar alltid hopp och befrielse ska göra i alla fall. Man ska inte hitta något uns av det i alla fall i Göte Men det ska också finnas med liksom, någon form av agerande, tycker jag. För mig är det viktigt, jätteviktigt, att jag också får göra någonting. Eh, texten ska också ge mig någon form av, men vad ska jag göra då? Mm. För jag är en handlingsmänniska, liksom. jag uppskattar det, att bli uppmanad tycker jag är rätt härligt. Det vet jag, det är inte alls allas grej, att, eh, vissa tycker det är skitjobbigt att liksom, mina predikningar för att de kan ha lite av lite. Och så ska vi ut och göra det här, ska vi, och då blir det här Och det kan vara väldigt provocerande, eh, men jag uppskattar det väldigt mycket. Okej, så vad, när du läser den här texten. Ja. Eh, vad ska vi göra med mm. den? Ja, men då tänker jag att jag fastnar med det här. Vad är det då att se solen? Vad är det då? Och vad, hur gör jag det? Hur ser jag solen på djupet? Vad är det? Och då det är där jag fastnar. Och då får man ju gå liksom flera steg vidare. För jag läste också den här Bibelkommentaren. Mm. Om att se på djupet i se i sammanhanget tro. Och vär att se på djupet och då tänker jag direkt på: liksom avatar, I see you. <laughs> det, liksom, här, att det kanske också handlar lite om att se djupet av sig själv i någon, eller se någon annans djup också. Mm. För den. delen. Det, jag går direkt in i den här. För det vi. Vi har ju bara varandra mm. att förhålla oss till. Liksom. Eh, hur kan jag se Kristus i dig? Mm. Hur kan jag se Kristus i. Den jag möter som går förbi mig. Hur kan jag se Kristus i den som jag delar bön, nattval med? Hur kan jag se Kristus i personer som sitter utanför kyrkan och ber om en peng? Hur kan jag också se Kristus i dem jag var tvungen att kliva över Exakt. på vägen till kyrkan? Ja, hur kan jag se Kristus i de människorna? Jag tror det, eller för mig blir det liksom en sån aspekt som, hade jag predikat över den här texten så hade jag gått på den linjen, liksom, gått vidare där. Mm. Eh, det kan vi jag gjort. Hur, är det, hur, är det, hur slutar det? För det, det som liksom, ser mig på djupet. Det är inte det allra sista som sägs. Utan sen... Nej, utan det är... Alla som ser sonen och tror på honom ska ha evitid. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Det är ju det allra sista. Men detta är min faders vilja. Jag tänker också att där, eh, det kommer före... Så detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom. Alltså det här är ju... Här har Jesus fått ett uppdrag, liksom, mm. på något vis, att säga eh, Ja men, hörrni, glöm inte bort att jag är viktig, typ mm. <laughs> Faktiskt, och texten kommer ju, i Johannes 1, så kände jag att det, det är lite spattigt, det kommer ju efter bröd under det mm. Och det kändes lite så här: oj, bara man prata om det här nu, liksom, för det kanske borde komma lite senare i Jesu liv på något vis ändå men, han upprepar sig ju rätt så ofta. Liksom. Kom ihåg nu. Alltså. Mm, det är därför det känns lite så sådär. Ja, det här har vi ganska många gånger i Jörnes ja. Kom ihåg nu. Liksom, det här mm. Återigen. Men eh, ja, och Alla som fallen ger mig ska komma till mig. Som det står i början är ju också samma. Egentligen liksom, ger mig. Det är också folk som kommer till tro. Liksom. Eh, det är ju de som eh, det impliceras på här. Mm. Men om man ska, liksom, ja det kan ju vara alla människor, menar, gud ska vara alla, mm. egentligen. Mm. Och där, alltså, ja, nej, det, jag, hade jag liksom fastnat här i den här pritiken och gått på min vanliga linje att liksom försöka hitta och hur, gör vi? hur gör vi något liksom, av här hur, hur blir det inte bara en av många poetiska skrifter som liksom bara ligger där, utan hur blir det en, en handlingstext? Där har jag gått på det här med C-sånerna. Att se, verkligen se andra människor på djupet. Vad, vad är det? Hur liksom, mm. gör man det? Eh, och det, det, det kan jag inte jag svara på själv, absolut inte. Men jag har nog gått, gått in på det att eh, vad är det att se Kristus i andra? Mm. För vi är alla Kristus är lika. Det är, är nog min starka övertygelse. Ja, och, och jag tänker alltså att, att låta sig överraskas kommer till mig då. Mm. Att låta sig förvånas och jag menar, att verkligen se en människa är ju att komma bortom vad jag förväntar mig att se när jag tittar på dig. Liksom. Mm. Utan att verkligen låta mig drabbas av dig och vad, vad du kan säga till mig om vad livet är mm. och så. Och ja, det är ju oerhört svårt det tänker jag. Det är ju liksom... Ja men jag hör ju redan nu jag själv så där, När du pratar nu så tänker jag Okej okay, nu ska jag ju Men jag vill ju säga det här när Lisa säger det Och det är ju, ligger ju i samma grej också Att man liksom inte Kan ställa sig själv helt utanför Alltid Att man bara kan koppla bort sig själv nej. men, men nej, I mötet liksom Nej precis och det ska vi väl heller inte göra Jag tänker alltså på den här ja, men en, en Jag du i relation alltså när, Så tänker jag alltid att det är väldigt, så här, jag tänker alltid på det energin som finns här de här enkomman meterna mellan oss mm. här så finns det ju någon slags energi som man nästan kan ta på mm. och att det är liksom på något sätt det mötet vi är väl ute efter alltså vad som händer när vi två möts ja. mm. och att det är någonting som kan skapas här som inte kan skapas bara mig eller bara i dig Nej. och det är kanske det också så här när, när, när två av oss är församlade då är då är han också närvarande. Ja. Och det, ja, det är precis det här också som jag uppskattar väldigt mycket. Eller så, det här är jätteviktigt för mig. Att det finns en gemenskapstanke eh, alltid i texten. Jag tror inte man kan göra någonting själv. Mm. Liksom, väldigt sällan. Vi behöver varandra och vi, det vi har är varandra. Eh, och jag tror att det är i mötet som Gud blir det är genom mötena och verkligen se varandra på djupet, lyssna och mötas där som Guds rike blir skapat på jorden. Alltså jag tror det finns en liksom utan dialogen, utan det. Då är vi ju öar bara och det är väl inte det som är tanken. Eller liksom, jag, nej det är jag har så svårt att tro att det är det som Gud vill liksom. Men, och då tänker jag ja, men, eh, vi ska snart runda av här. Men eh, jag tänker det är väldigt spännande att vi började. Vi började ju också i relationen, vi frågade, eh, alltså vad är det som skaver här? Mm. Och då var vi att gå igenom det här. Ja, men Med alla de som ja. inte är troende och sådär. Och det är kanske inte så, så konstigt alltså för, det, för vi slutar också i relation. Mm. Att det är mellan, alltså det är i mötet mellan oss eller liksom, också i. Eh, Mötet mellan människor och Gud och mötet mellan människor och människor som, som livet finns. Liksom, mm. Då är det inte så konstigt att vi, att vi också ifrågasätter liksom, den mellanmänskliga relationen. Alltså, vi mm. vill ju hela tiden att vi. Mm. Ja, i alla fall vi, du och jag. <laughs> ja, men vi vill det. Vi vill det. <laughs> vi vill alltså, vi. Ja. Äh, mm. Verkligen. Och det är. Det här hade varit så skönt om det stod också om det <går> i texten ja, ja. att alla kommer få evigt liv och få uppstå. Det här var kanske det allra härligaste liksom, ja. men mm. samtidigt så, det måste finnas skillnad, liksom. det måste finnas kontrast ja. och det skaver, det är smärtan såklart, för det innebär någonting, det innebär också ett, ett uteslutande ibland. Liksom. Eller, eller. eller så gör det inte det nej jag vet det så nu ska, ska vi ju här ja. men. nej men det är klart att det, det utesluter men alltså äh, ja, jag behöver inte vi är inte alls bundna att knyta upp den här säcken det här ska inte vara färdig predikan nej, tack och lov, ja. varsågoda bara plocka ur den här amazing toolbox yeah. äh, men ska vi ska vi säga något annat Nej, men jag, alltså jag tänker att eftersom texten är en här Ja det här har vi hört förut Det här mm. var inte liksom något jätte, jätte köttben och sådär Så ger det också många möjligheter Alltså man kan ju spinna på vissa grejer Men du kan göra det, du kan liksom gå igång på alla som fader ger mig Och bara stanna där liksom Vilka är det? Mm. Vilka är det som fader ger mig? Äh, och köra liksom det, Och samma med ser och tro på honom, vad betyder det? Liksom. Och det är väl där vi har fastnat rätt så mycket och mm. ser på djupet. Men eftersom texten är som den är så finns det många öppningar. Mm. Alltså det, och det finns mycket att hämta. Och det är summa som malen så tror jag man kommer aldrig kommer ifrån. Så här finns ingen dold agenda i den här texten. Mm. Det upplever inte jag. Det är väldigt tydligt. Liksom. Mm. De som tror på solen får evigt liv. Ska uppstå på evigt liv. Då, då vet jag det. Tuggar ja, tugga på den. Ja. ja. Eh, ja, ni som lyssnar, kanske är det någon som skriver predikan, eller så är det någon som inte skriver predikan. Då kan vi uppmuntra er att gå till kyrkan, närmaste kyrka eh, på söndag och lyssna på hur predikan blev eh, hos någon annan, när den landade hos någon annan. Ja. Eh, kyrka är kul, tycker vi. Kyrka är jätte. Alltså. Ja. Hej då! Hej då!